смертельним жахом. Якийсь дитинча, побачивши бричку та двоє незнайомих проїжджих людей у бричці, ув'язується слідом і йде на зерці, збиваючи курів обосими ногами. Дмитре Дмитровичу, що, моя люба, мені страшно дивитись на цю дитину. Поглянь. Чоловік через плече оглядається на дитинча, що ступає за бричкою. Мале як мале, що ти побачила дивного в ньому? Чого воно йде за нами? Бо йде, сміхається Дмитро Дмитрович, зігріваючи жінку закоханим поглядом, щоб помилуватись такою красуною, як ти. Ой, таке скажеш, Таке скажу, хіба ж вона бачила таких, як ти, та я сам на тебе ніяк не надивлюсь. А що вже про них казати? Поглянь, іде одне. Справді, іще одна дитина йде слідом за бричкою, не спускає замислених печальних очей. О, іще одне. Бричка поволенько посувається посеред села. А дедалі за нею більше ув'язуються дітей. Йдуть чаріткою, збивають хмару, куриви. «Страшно, Дмитре Дмитровичу, обдерті, нещасні! Всіх не пожалієш!» Як заворожені діти дивляться на коней на бричку, на святково вбраних чоловіка й жінку, що їдуть невідомо звідки і невідомо куди. Так, наче з району, так, наче на залізничну станцію. І раптом чоловік смикає вішками, бричка зупиняється. Відтак зупиняється на відстані дитяча черітка. А гарна жінка в шовковому плаці сходить з брички і йде прямо до них. Іде і плаче. І чого вона плаче? А в руках щось біліє в руках, світиться, проміниться, наче полум'яну грудку самісінького сонця несе в руках. Діти дивляться на жінку і на те сонце, яке вона тулить до грудей, сама обертаючись на сонце. Ось тільки чого вона плаче. Хліб, жінка несе в руках. Білий пшеничний хліб, жінка, хліб. Діти, крізь сльози озивається жінка, діти, ось хліб, і ножем починає краяти буханець білого хліба. А діти не вірять. А діти не вірять, що жінка зійшла з брички, що крає хліб, що вже тримає в руках білу скипку. І ця скибка пахне на ціле село, на цілий світ. Невже зараз віддасть цю скибку хліба? Кому віддасть? Бери, дитину. І скибка пшеничного хліба лягає на чорну, порепану долоню. Бери, дитину. І друга скибка лягає на дитячу долоню. А вони стоять, як занімілі, тільки вдихають запах. Невже ця жінка не пошкодує порізати всю буханку? А вона вкраїла ще одну скипку. Це тобі, дитино. Всім вділила, крім восьмінкуватої дівчинки, що чекає, не дочекається. Як тебе звати, доню? Катя. Леді зивається. «Бери, Катю!» Катя боязко бере скипку, а в жінки ще застається ясна, пахуча цілушка. «У тебе є братик?» питає в неї жінка. «Є братик, Миколка!» «Візьми й для Миколки!» І віддає їй цілушку, ласкаво гладить долоною по голові, обертається, И бил в слезах.